Ira bau uste dut e, zarata bat entzun dudala eta hori zen ba, Olentzero eta Mari Domingi ba, gure irrati estudiora sartzen ari zirela, zeren bakizu ba, hauek Olentzeroren pi... Olentzero pipazen Bai, Olentzeroren pipazen Hauek hauek ez dute inoiz e... hauek ez dute inoiz atea jotzen baizik eta zuzenean sartzen dira etxe guztietara bezala, ez? Ari... Me koztu ba dutela giltza maestro esaten dena, <laughs> bestela esango jazun nola de Montre sartzen diren etxe guztietan Konturatu orduko ona sartu eta dagoeneko mikrofono aurrean eseri zaizkigu eta bueno, ba, e, saigozu bueno, vale, jaime, agurtu begu, lehen, lehenbizi agurtu beharko, beharko ditugu eta zuk agurtzen dituzun bitartean ni joanen naiz atarira zeren bertan ditugu aur pillo eta pilloa ateiokai, ja, da e, saiatuko naiz ba, lasaitzen, zeren guztiak sartu nahi dute orain olentzero ikustera eta Mari mingi ikustera eh, Zerduzu leizter, leizter sartuko direl Tira, ba. Bitartean gauza zeriota zere, mintxatu bergarapizka bat, e, Mari Domingirekin bain Olentzerorekin jon. Egunon, Olentzero? Egunon? Egunon, Mari Domingi? Egunon? Zer modu Bueno, Zagustia. lehenik eta bain, eskerrik asko, aurtengo bizita aurreratzea gatik, e, ordu batzu, bada ere, e, men gure artean berriozar irratian egoteko, e, gainera aurten... Ez da, iaz, e, izan zen bezala soilik elkarrezketa bat, daizik eta umen laguntza izanen dugula, e, umen laguntza umeak bat ditugu zai atean laizteru txiko diogu pasatzen eta akaso beraiek egingo dituzten galderak nireak baino asko saiagoak izango dira. Seguro, bai ez, umeak baite ditugu eta oso espontanioak izaten dira, beti orduen beti galderaren bat beti egoten da hor. E... Ez dago zalantzarik e, baina nik aurretik, e, bueno, galdera piti bat serie hauak egin nahi nizki zuen, gehien bat edo gaurtengo, bi milaeta ham urtean izan du dugun egoera ikusita egoera ekonomikoa zaari naiz noski e, hemen berriozar arre bertan desauzioak e, izan dudira dira e, ikusi dugu nola jende gerota gehiago ari dela janaren bila elabeteean behin e, e, bueno, banatzen den ze aurtara eta elika banatzen den ekimen horretara e, bueno, e, te zaia izan da berrioizar bensatzen dute Euskal Herri osoan, eta hori ere nabarituko zenukete e, olentzero jauna, e, jaso izan, duzunean, e, izan, izan dituzunean gutun hori guztiak. Bai, bai, bai. Osa, nabaritzen da asko nabaritzen dela, hori e, oso garai larriak direla, <coughs> baina e, gertatzen dena da e, naiz eta garaia larriak izan elkartasun ahondia dago. Horrela Horrelako gauzeekin, beti elkartasuna, jendea, ba hori, zuk esan duzun bezala, bajanaria bihiatzen edo la, ba, jendea, ematen du, eta nik uste dut, oza, guztiun artean, Ose, aurrera joan gai. Tizkera. Aterako garela krisi honetatik. Seguro eski elkartasunaz gain zehozer gehiago beharko da, Mari Domingi, pensatzen dut, hor e, gobernu albaude, zer egin beharko dute. Ba, egia da horten gaizto batzuk esan direla hor, eta ikatxe esaku zaparradondia behar dutela, Eta gure esku ez dagoela ume batzuk eskatzen digutena, ez, bere aitari lana berreskuratzea edo etxe izatea. Hori, hori, pues esanduan gobernuan dauden gaizto hoien eskutan dago, baina dena den guk ilusioia eramango ditugu etxe guztietara eta esan esanduan ume guztientzako zerbait izango dugu elkartasuna eta gurela eta guztien alteko lana egiten dugulako, eta horren bitartez lortzen dugulako ilusio hori pistea, eta etxe guzti guztietara heltzea. Ez dakit jakinen duzuen, nolentzero, baina gukia hemen iragarri dugu. Zun, mendian bizizaren ez, ez dakin oraino irratia entzuten duzun, egun jasotzen dituzun, eta mar, baina zaya, zaya. baina duela gukia egon zen hemen ahekako arduraduna duna, eta santzigun, aurten korrika lasterketa berriro, aurten, 2008 korrika izanen dugula mezortzigarren edizioa, Jukua, eta aukera polita, pentsat dut, ez bakarrikumei, baizik eta berreoz harko e, euskalduna garen e, zera, biztanlego guztiei animatzeko euskara erabilidezaten, ez da? Bai, bai, bai, hori, oza, niretxa oso poza hondia da e, euskaraekin jendea duen jarrera zen, oza, beti, gero eta gehiago jendea parti, parte hartzen dute korrikan edo zen gauzetan edo, eta euskara hori bai da bultzatu behar duguna Oso gauza polita derako. Oso ongi Mari Domingi, entzun duzu orain egon duzaren kalean, e, bilizarapikin bat, ona etortzeko, entzunduzu Euskara? Eh, ez, baina oso jende gutxi zebien kalean, hori ere gia da. Nik hmm. badakite Euskaldun asko dagoela berri osarren, eta euskera saritzen direla, baina egia da ere, ume batzuk ikastolako patioan, erdera saritzen direla. Eta hori, olentxerotabi hoize, gukustatzen, gukustetugu gustatzen artean... Horren berri baduzu, eh? Horren berri ta guztiz badunan, eh? Bai, badunane. bai, hemen, nahiz eta mendian bizi, txori, eh? gure lagunak dira... Eta kontatzen digute dena Ikusten duteik astoletan pasatzen dena Osongi, ba, haizu Ez dakit, Jon, zehoz ere esan nahi dezoen? Galdetu nahi dozun, baina Ez, ez, oraintxe, oraintxe itzuli naiz Kaletik, hor zain genituen Amar bat aur Eta egia esan Ez dakit, olentze eta mari domingiren Bizitaren gatik zen Baina baintzat euskaraz ari ziren Engurasoekin Eta, bueno, baintzat Esango jogu sartzeko, Jon esanen, esanen diegu, esanen diego ba, Artzeko Venga, venga no, zelako, kanta jarri diguzun, joan, oso originala, olentzeron kanta, baina, guztiz, guztiz, ezberdina, ez, bai, ez oikoa. Bai, ez da, bueno, ez duela pare bat urte ateratzen bai, ete beka, ete beka e, aterazen, aterazen, aterazen no? bai, bai, bai, eh, hainbat eh, talderekin, eh, flamenko talde batekin, ekuadortik eh, etorritako eh, beste talde batekin, eh, bueno, hainbat eh, kultur talderekin, eta guztiek olentzeroren abestia kantatzen. Oso, ongi, oso polita, eta esok oso egokia berrezar bezalako eh, oso pluralada kulturaren kulturaen aldetikan oso pluraladaren den honetara, honetarako nikuztu ja entzungo dela hemen umes umes inguratuta gaudela entzungo dela batean dio gehiagoen e, zera es bate ostearren e, ahotsa hemen ari dira e, irratian ezin da ikusi bai. baina entzuten alda bai. e, nola ari diren pasatzen maridomingiri musuak ematen e, aulentzerorekin ez dira usartzen hainbeste bai biztanle eta ikatza izaren da baina bai bai bai, bai, bai beldur pizka bat ematen dula bai bai bai bueno, oso <gülüyor> kozei daude bete egin dute gure estudioa be gure estudioa betetzea ez da bat ere zaila eh egia esate harren ez da zaila, bai, zaila, e, hau txikia da baina baina egia esan e, tira lepo beteta dago aurrez lepo egia sanik ez nun inoiz hori ba, gurasuak ere bere argazki makineekin gure izorratu da ez dakinola eingo dugun gero guzti plaza naturalizateko gazkin batobe beste. Bueno, ba, eskatu behko diogu gurasuei. Eh? baina bueno, eh, saiatuko gara umeekin hitz egitean. Aber, hortik dago bat. Etorri, etorri, etorri. Hurbildu, hurbildu pizka bat. Kaixo. Aber, nik badakit norzaren zu, baina olentzerok ez daki norzaren. No bai. No pasarázu. Han. Joñe. Joñe, Joñeva, bai, bai. Mira, Eta, mira, a ber, a ber, a ber oler oler oler esa Zuk aldera bat egin berdio zu olentzero Zer zer galtutuko zionieko olentzero hori? Ia zer esere ia dizun oparitan Ez dio ez zer eskatu behar? Zer eskatu dio zu Menuko. Menuko bat. A ber, a ber. Ia olentzero olentzer, ekarri dio. Baldu zursakua nenuko bat. Biar ikusuko duzu. <laughs> bai, biar edo <de> arratsaldean, <laughs> baina desde luego ez ora eh? eh, Lehenago le berrizako karri karriketatik an ibiliko da olentzero bai olentzer. eta gainera orain ez du ekarri ez du zakua ekarri ez ditugu opariak iragira tira ekarri elizatekelako kabituko. Baina baina bai, nenukoa Ekarriko duela uste dugu Uste dugulako jo nere txintxoa izan dela Bai, txintxoa izan da Hori izan <g> digu, e, bere amak esan beharko Lauke denetan Baina, aber, aber, aber Urbildu da, nor, nor izan behaz ba. Lehenengoa mikrofonora Urbildu kozena, eta da. daba <g winning> Ayora, maitia Aber Zemoduz, egunon Aurea <gussurra> Aber, <gussurra> orduzu, horretzera, eta hemen duzu ere maritza domingi? Egun hau, maitia! Gaito! Gaito, ze! Zer nuz? Bai! Bidali diozu eskutitza lentxero hori tamari domingiri? Eee, eh, eh, si! Bai. bai! Eta zer eskatu dianzu? marraski polit bat egin diguzu! Eh? Bai, marraski polit bat egin diguzu! Bai, bai, baina mikrofonoa, mikrofonoa, mikrofonoa, mikrofonoa. Eskuak, eskuak, eskuak Mikrofonoa, mikrofonoa da. Eh, Badakigu -ba Lencerota Maridomingirekin hitz egiteko da. Aiora. Zer esaiozu hori Euskal Herrian nola itzegi behar da? Eh? Euskal Herrian no oh. nola itzegi behar dugu? Nola? euskaraz no, edo herreraz. No, eh? Hoy, ah, eh, no, si No, no, no, eta tsuk eta no. tsuk nola itxe egiten duzu euskaraz edo erderaz? Ba, so, eztu tulertsel. Esan? Esan? Ha esorain lotxatu inda. Ez dute stelotxatu, baina a no lo yeah. ber <inaudible> okay, ondira ser dugun hemen. Babeki e, da orain. Gandio lentzerori eskutitza. Bai. Amaia ke dio, ama, ama, dio lentzerori eskutitza. Etorri, etorri, oa, etorri amaia, etxe, etorri. Etorrietan emandio. Etorri. Eta eta denbora emango aldio, emango, emango dio lentzerori gero zure etxera joateko. Zuk gustu duzu baietz? Bai. Bai. Bai, <laughs> Dai, eta, da, gau, gauza asko eskatu dizkiozu? Bai. Bai. Oraitz ere, bai zaizko eskatodi dituela, eztik. da, eztisuete erakutziko eta bea, berak bia, bia ikusiko du bea dena bete dudan Bueno, ikusiko du. Baia badaki zu egin behar duzun gauan, ez eh? oeratu so baino lehenago nago. Amatsori musu arraldo ibateta eta ttxori beste bat. Bai ez? Eh? Mango diesu Oso, augia da gurtatzen zaizkitu meak nebi Eta saioak, eta saioak, ekarri du eskutitza Eta saioak, ekarri, ekarri Baina bide alidio Dudana nor da, a ber A ber, a ber, zu nor zara A beritxen, hartuko du mikrofonoa Pizkatu urbiltz, zu nor zara Ibon Ibon, eta zuk zer eskatu diozu, Ibon Jaime, saio zuzen Zer eskatu diozu lentzer hori Eztu zu gogoratzen? Ba, zuke es badu zu gogoratzen olentzera unola gauratuko doa? Olentxero itza... peti gogolatzen du. Ah, bale, bale. Ez dago <risa> arazunik. Mari Domingi, olentxeroaren bozeramalek, esaten du, <risa> esaten du, baiet, gogoratuko duela. Beraz, enlazai. A ber, nor bai gehiago, badago hemendik itxegin nahi duena, edo itxeiteko, ez dakit pres, gai, den. Eh, bai, beste batzuk oso txikia dira, ez dakit eurain dikani itxegiten. Berriro dagoa guaiora, e, mikrofonoren, ez dakit dola san, zintxilikan, zintxilikan, zintxilikan mikrofonoan, eraino. Eh, itxegin, ez du itxegiten, ez daki itxegiten eh, Aiorak ez daki itxegiten <risa> Que si! Sí! Ah, baiet, zolak izula Erderaz itxegiten duzu beti? Zer bertatzen da? No ez eh? dugu lertzen Aioraz, era... esan Zul zeresaten ah, duzu, a ver, a ver Euskal Herrian Euskal Ba, orduan, zer egiten duzu erderaz a, <risa> a ver, oletzeraz aiozu zer, bai Bezera nik ez dutu lertzen Ez zaten duzuna Ez du lertuko zer eskatzen diozun hori. Eta ez dizkizu oparirik ekarriko Eta zer eskatu duzu Eta zer eskatu duzu Pupu eta lore Pupu eta lore Bagenekien Bagenekien Gumebustek eskatzen Olentzero, pupu lore Asko, eskatu dizkizute Ba, bai etz Egia zan, nik ez da gehi den Zer, mendian, ez tokago irrazidik. Baina uste du... Baina Mari Domingik ikusten vai, dut. Orduan esaten <risa> diolentzer hori zer den pupu talore. Eta orduan laza jogon zaitez guztiak, pupu, pupu talore izago duzuela etxean es, <risa> Ai, bidean istripurik esbadaldi badago. <risa> Nek uste du, Ma Mari Domingi da e, olentzer hori es que... prensa arduraduna, da bozera mailea. Nire, <risa> txoriekin ibi, ibiltzen dena neunla, izbera ibiltzen da ikatze egiten eta nire txoriekin izketan eta horrela gozakei gotas enteratsen. Benetan en esan behar da Christon eh lana egiten duela, bestera Berari gabe. Bai, al, al, alaxe da. eta bai, ala bai, bai, bertatzen bai, bai. da etxe etxea askotan ere, ez? <laughs> pero <laughs> fama azukera duzu, Zubelentzero baina hemen ikusten dugu lan, lan eskerga egiten duela Mari Dominguez, ¿eh? Berari ikasiarri, ikasiarri. <laughs> bueno, ta Arratsaldean, eh Aterako zarete Arratsaldeko 6etan Lantzeluze e, e, e, e, e, e, e, frontoitikan, bai, eh o gutxi gora berako betiko Ibilbidea egingo duzu Berriozaren, sires, pero duzu. Ber gaurko rachaldean aurkitea hombre de herriontan me coposignan la voz en gero eta jende gehiago jaten de la oso bueno hori ere oso cabalgata polita ori uh -huh. bye, eh, bye, de la oso garrantzitu a la gainera o sea animalia que gonen diran y desain eta eh, aukera izan enduzu ere eh, lehenago Ba jo ate maldin pizkaba lehenago ere anegon dira animaliak. Ere umeak animaliak ikusteko aukera izango dizue bai, bai. eh, olentzero olentzero baino pizkin baino lehenago esaiezu gurasoi hurbiltzeko joateko siesta egin, bestela ez duzu aguantatuko gauean, baina lasai eh, minutu batzu lehenago hurbildu zaitezkete lantzeluze frontoira eta horretaz gain eh eh esan, bai. beti Aurkitzen duzu baina aurreko gunea izan du zineten mendialdea askolan Bai bai bai Oso... ikusi dugu eguzkiplaza.neten bideo e, polit bat zoragarrian on egondu ikusi, ikusi dugu da dago ere orain aukera ikusteko nola e, asaldu zineten hor eskolan eta eta bueno ba hundaka un me goizosa pasat, pasatu zenuten e, eskolan ez da Bai bai bai ni E, oso harrera polita ikusi nuen, gainera jende gainezka, oso ongi portatu ziren dena, kabestu zuten, dantzatu, ni ba, unki garria izan zen niretzat. Ima, Imaginatzen dugu Mari mengide ere polita izan entzela? Bai, izugarri, izugarri. Un hori be, be, begietan ikusten zaiediz dira bere ala ikusterakoan, Eta guamen gertatzen ari den bezala, hemen daukatza joa guri begira, beha pues, osa bera gertatu zen ikastola. Narritutaz, uretalur, eta kriston ilusioarekin daude umeak, eta horregatik guere posa hundiarekin ibiltzen gara eta tortzen gara. Uh -huh. Aiora eta maia, zer pentsatzen ari zarete? Hor zaude, polentzerori, begira, ez da kit? Zer pentsatzen ari zarete? Nara. Ez errez? Eh... Ziz, oso belarri motxa ez natu zara gaure, eh? Aiora? Es, no <risa> ser gara, a llora, ser gara Euskald Euskaldunak Euskal. Bueno, pues Euskaldunak maldima gara Euskaldunak Euskaldunak, ¿seguin barcozo? ¿Eser? ¿Beste lado lenceros? De nada Jaime, ahora ahora ari da hola. Era daitezten bai, baina Bueno, ba Jon, eh, estakiz, se oser eh, asken momentuko zerbait esan nahi diezun hau ei, zuria astu zaizun. Bai, ni Mikelantzorerekin e, hitze egin dut hori. Pero pero chingo, yo, ekarri didan. Komentatu niztuna, eh? Zolentzer, baki ba zuzuk. Bai, bai, bai, baina, baina, baina, seriotxe egin behar dugu, eta obeda... Azkotan eskatzearekin eta nahiko joan. Bai, bai, bai, baina, bueno, berak baki merituak egin ditu ala. Gugirrati dako, bai, eskatuko diogula, eh, eskatuko diogula, noski, ba, bueno, eh, jende guztiaren partetikan, kolaborazio, pichinbakeiago, eh, adibina tamabi, garren urtean, eh, eskaintzen aldiogun berriozarko herriari, duan. Bimiatamairuan, ze zan du ba? Bimiatamabian Amabian, ma, bueno, amabian ama ja eskainita Gua Eta diote hori, ba Berriozarrek eukidezan Merezi duen irratia buchi gorabera badu baño obertzako hori na falta zaio bat, falta, zaio, bat, falta zaio azken azken eta, eta olentzero bada marido mingi e, ur mendikurte batetarako hurbiltzen direnean irratira hurbeltuko zaretelako berriro ezta bai datorren urtean ezta gustagondi setoriko gara goriko oso ongi bai eta bueno, irratiak oraindik ohi hartzun handia du unietan eta berrezarko e, zarko guztiok, ok, horren berri duten horretarako e, gaude eta Tira, ba, honekin, mm, bakarrik falta zaigu, eskerriak ematea, bai, hori bai, Mari Domingiri, bai, ona etorri diren aur eta guraso guztiei, ba, hain zuzen ere, ona urbiltzea gatik, berriozari retiaren sintonian egotea gatik, eta baita zuei ere, entzuleok, ba, egun puntu zortzia sintonizatzea edo eguzkiplaza.net Aipatu behar dugu ere datorren ostiralean itzuliko garela, bihar eh, jai hartuko eta dugu. Eta ha? hastu gaben hogeita marrean dugun itzordua, arratsaldeko seietan entzunaretoan egingo dugun e, saio, e, saio berezi horretan parte hartzeko zuzeneko emanaldia eginen dugu eta e, berdozarko hau zaukidek eukiko dute haukera e, errepasoa egiteko 2018 garren urteari eta besterik ez agur jaime agur jon agur berrizar agur berrizar como